Beno, gaurko programaren sumarioan aipatu dugun bezala, e, gure aldamenean daukagu dagoeneko e, Maite Ramos, artista egun honen maite. Egun honen. Bueno, e, bertan e, inauguratu zenuen eh Berriki e, zure erakusketa eh Ur Kristalak izenekoa. Eh bueno, zertandacha e, e, e, erakusketa hau. Bueno, erakusketa honetan e, izena esaten duen bezala. E, ur kristalan margotu ditut. Oinarritzen da e, aspaldian e, japoniako ikerlari batek egindako lan batean uh -huh. e, bere kertu zituen ura, e, ur eta ur kristalak ikertu zuen. E, aspaldian ikusi nuen e, bere lana eta, bueno, unkitu eta nera man urteak eta urteak pentsatzen zeu baita. Zerbaite egin behazela. Eta mm -hmm. gira kopiatu ez, baina bai onarritu berak egindako ikerlan horretan. Mm -hmm. e, ikusi ituen bere produksio batzuk edo e, sortutako kristalak eta, bueno, horietan onarritu, ba, gero jan ere irudimena utzi egale egiten eta... Mm -hmm eta atera zen, pues atera dena, ikus daite dezakeguna. Ikusi dezakeguna eguna guetan kulturgunean, eta ez da, lehenengo aldian erakusketa bat egiten duzuna, baina hau e, ezberdina da, ez? Hain arte e, zenolako margoketak egin dituzu? Bueno, ni beti akuarela edo tinta txinatarra erabiltzen dut. Hontan ere da akuarela, e, tinta, baina ez tinta beltza, bazientekoloetako tinta erabili dut, aguada moduan, Teknika, bueno, akwarela da, beti bezala, ni, akwarelista naiz. Uh -huh. Olio margotu dut, baina gia zan ez naiz sentitzen gustora, hau olioarekin. Ez berdina da, orain surrealismo, abstrakzioa ukitu du dalako. Naiz eta natu, bueno, surrealismo gehien bat. Zer, bueno, abstraktua da, nahi baduzu, baina... Bueno, naturan oinarritzen da, ergia esan, ura da protagonista. Horein arte egin dudana izan dira paisaiak, benetako paisaiak nire interpretazioarekin batxutan, edo askotan, baina paisaiak ziren giren bat. Uh -huh. Egin dut ere paisai soziala kritika, e, serie bat dauka et, eta han pertsonak agertzen dira. Uh -huh. da nire ustez ere. Baina, bueno, kritika, politika eta soziala uh -huh. e, erabili nuen garai horretan. Justu estrenatu nuen eme behagio zarren, e, zine jaialdian, emengo uh -huh. zine jaialdian. Baina, bueno, batez ere paizaiagin dut, oren arte. Eta honetan, uh -huh. bueno, pues, nahi nuen zegoen puzkatu, nire bagnean zegoen amargotu, eta hori da atera dena. Maite ez da berria erakusketa hau e, alde zaurretik ez baina izokerre zenperen eta tarrabeako pilategian bai. egon da, ez Eta orain berriozarren. maite ez ez berdintasuna daude e, zenpere eta berriozarren artean, e, suposatzen dut, e, bueno, pues berriozarek ez du zenperek duen e, ohitura berbera, horrelako erakusketara joateko orduan, ezta? Bai, bai... <laughs> Ez dut, esango bat ere, zen erri askotan gertatzen da, erri askotan, e, nik beti inaugurazioak egiten ditut iparraldean. Uhum. Badutan kontaktu bat, eta, eta bueno, mm, badakitan ikusiko dela. Eta ni horrekin konformatzen naiz ez dut jakin nahi, bueno, guztoko duen jendeala, ez? Ba, gutxenes ikusi, ez? Uhum. Nik etxean dudana, gutxenes, pues, karpetetan godetu hor ba, bueno... Kalean ego egoteko, gustatzen mm -hmm. zait. E, Nik ez dut bilatzen jendearen oneritxia edo, egia zan, Ni, ba, nahi dudana da, nire lana erakutsi eta gero bakutsa badu libre mm -hmm. beritxe mateko. Bai, egia zan, e, Nafarroan, Iruñan, mm, Iruñan kultur maian ikustu edo nahiko atzerakoia dela. Eta, mm -hmm. Gauza askotarako ere. E, egia zan, pasu berriak ematen ari direla, oz dugu katakrak. Eta nik dut, jende askori entzun diot, bueno, ematen du iruña berritzen ari dela. Edo, iruña iruña herria eh? Esaten uh -huh. du denen iruña. Egan, ematen du Barcelona puntu txiki bat. Bueno, bueno, bueno, badugu antzer baitez. E, baina egia da... Eta hori nik baino hobeki badakite eh, margolari eh, onak edo ospea handikoak edo beretako artista dinen oiekez. Eh, adibidez, due, orain badago irak, eh, iruñan morraz margolariaren erakusketa eta bueno, morraz iruñakoa da eta jendeak ez du esagutxe. E, tatema gara izenak esaten patxi doate, jendeak ez du ezagutzen. Patxi ira jendeak ez du ezagutzen. eta dira iruña Iruñakoak jobas Sara kanpora. Horregia uh -huh. da. <risa> <risa> Bakarrikera kusketak ez eh, liburu batzuen ilustrazioa egin duzu, ez eh, konteiguzu pixka bate... Bueno, pues, literaturarekin ze oso egin duzun. Bai, bueno, lehenengo liburua ora, ilustratu bueno, baino, azala. Liburu baten azala, e, bueno, egin nuen. Eh, Eskaini nion nire kuadro baten irudia, Ana Estepari, bere libururako. Uh hurrako. Eh, gerro, eh, Ioso Jimenez ekin egin dut eh, bere bi liburu ilustratu. Berak jaikoak idazten ditu. Eta, bueno, nik egin dizkio, jaiga, jaiga dira tinta beltzarekin e, txiki horiek, jaiku diren poesia poesiatziki horiek ilustrazioa. Uh -huh. Nola bait, e, bueno, jaiga da japoneraz, itz berezi hori azaltzeko, ja, jaikuekin egiten duzun ilustrazioa. Uh -huh. Hori txuribeltzean dira, normalean, eta han badago denetarik, bad, bad, izan daiteke paisaia, izan daiteke animalitxo bat, uh -huh. bueno poesiak eh, maten dizun inspirazioak margotzen duzu. <gülüyor> Eta, bueno, demendik, egia zan ez dakit, azte bat, bi azte edo, e, aterako da e, liburu ilustratu bat, hau umentzako, ez da poesia, e, txiki bat, Josu Jimenez ekeri datxia, begiozarko, bizi lagun batek, Raul, asco que dute e, Raúl, Raúl eh e, kontatu zigun berari gertatutako istorio bat. Istoria horrek unkitu unkitu txin, nintzen, e, historia kon, e, unkitu nindun eta hasi nintzen Margotzen eta bueno, Margoketa eta Ipuia edo kontaketa horretan Josuk sotu zuen ipuina. Mm -hmm. Benetako historioa da, berri osanen gertatua. Ez du jatzen berri osar, ze unibatxala izateko, ipuinaak izan behar dira, unibatxala batez ere, unmentzako balinba dira. Baina, bueno, e, berri osaren oa narrituta dago. Hemengo e, em, paisaia pizka bat ikusta naiz eta saiatu gara lausatzen, baina, bueno, uh -huh. berri osarkoa balinba ikusten duzu. Eta... Hori handago, imprentan dago, ez dakit noiz aterako del. <risa> eh, bueno, baite, irrekitan utxina huzu, <gülüyor> zera non eh, aurkitu dezakegu liburu hori? Bakit, eh, goreindik ez dela argitaratu, baina argitaratzen denean eh, noiz, eh, non aurkitu liburu dezakegu? Liburu dendetan detan. Baina, liburu den detan. Bueno, pues eh, ara jo behar dugu, eh, zera, eh, aurri puin eh, interesgarri hori eh, ikusteko eta zure marraskiak ikusteko. Eh, baina ez da eh, toki bakarrera joan behar den eh, eh, zure marraskiak eh, ikusteko, baizik eta egun eh, huetan esan eh, bezala eh, kulturgenera eh, joan gaitezke. Eh, zenbat eh, lan dituzu, eh, zera, eh, kulturgune horretan? E, Horei. Eta noi arte egongo da erakusketa ikusgai? E, azte honez azte hau eta aurrengoan. Uhum. Bueno, pues eh emendik berrizarriratitik animatzen dugu entzule guztiei pasatzeko kulturgunetik eta e, zure lan prezietu horiek e, ikusteko e, denbora joan zaigu, maite eh plazerra izan da zurekin hitz egitea eta e, eskertu eskerritu zure minututxo hauek sketch eta irrationi. Eskerrik asko. Zuei.